А.М. Аркуші макулатури Звалився, мов грім, з ясного неба, мовив князь Іреней, не звернувшись до гофмаршала, не попросивши дозволу чергових камергерів. Майже, хай це лишиться між нами, майстри Абрагами, нікому не кажіть ні слова. Майже без оповіщення. І жодного тобі ліврейного лакея в передпокоях. Ті йолопи грали в карти у вестибюлі. Картярська гра – великий гріх. І аж коли він був уже на порозі, на щастя, нагодився сервірувальник столів, схопив його за полу і спитав, хто він такий, і як про нього доповісти князеві. Але він усе-таки мені сподобався. Цілком пристойний чоловік. Ви, здається, казали, що він не завжди був тільки простим музикантом, а навіть посідав якесь становище. Майстер Абрагам запевнив князя, що Крейслер, звичайно, жив колись в інших умовах, навіть мав честь їсти за князівським столом і тільки нищівна буря часу позбавила його тих умов. Зрештою, Крейслер хотів би, щоб покривало накинуте на його минуле залишилось неторкнутим. Отже, впав йому в слово: "Князь, отже, він шляхетного роду, може барон чи граф, чи навіть, але не треба залітати надто далеко у своїх мріях. Я маю уподобання до таких таємниць. Так пригарна пора була після Французької революції, коли маркізи робили сургуч, а графи плили мережево для нічних ковпаків. Ніхто не хотів зватися інакше, ніж просто мосьє. І всі веселились на тому великому москараді. Але вернімося до пана фон Крейслера. Бенсон, яка добре знається на людях, дуже його хвалила. Вона мені рекомендувала його, і, бачу, слушно. З того, як він тримає під пахвою капелюха, я відразу впізнав, що він людина освічена і добре вихована. Князь сказав ще кілька похвальних слів щодо Крейслерової зовнішності, і майстер Абрагам вирішив, що його план увінчається успіхом, бо він мав на думці влаштувати свого любого приятеля в сей химерний двірський штат капельмейстером і таким чином прив'язати його до зіґарцвайлера. Та коли він знов завів про це мову, князь твердо заперечив йому, що з цього нічого не вийде.